Și scotea din ele o prognoză mai exactă decât a tuturor institutelor meteorologice și te aștepta cu nerăbdare la poartă noaptea exact când te întorceai din război după patru ani de absență disperată. Dar și Tales și Hipocrat și ceilalți ziceau că suferă de debilitate mentală. Și ea avea 49 de ani și legăna copiii vecinilor, și când îi spuneam te rog, du-te de vezi dacă eu nu sunt cumva în odaia din față." Ea se ducea și venea să-mi spună că nu sunt acolo, ceea ce era cât să poate de adevărat, fiindcă eu eram în curte și o trimiteam doar așa. Iar ceilalți ziceau, Vezi, ce minte are, ca un copil de doi ani." Și odată am plâns. Patru ore în șir și eram bărbat de 38 de ani și plângeam singur, încuiat în odaia mea și nu știa nimeni. Plângeam ca orice bărbat matur, fiindcă fusesem adânc jignit și țineam ceasul în mână și când mi-a simțit sufletul și carnea de iască, o iască jignită, stoarsă, uscată, am scris un poem în care spuneam cu totul altceva, dar care exprima exact sufletul și carnea mea jignite. Și nu l-am citit inima nu ani de zile. Și într-o bună zi l-am citit unui prieten pe care l admiram foarte mult și l-am citit cum l-aș fi îmbrățișat, fiindcă era și el pohet, și el al dracului m-a ascultat în tăcere. Apoi mi-a vorbit foarte elogios despre niște alte poheme ale mele pe care spunea că le admiră și le numea subtile și le știa pe de rost. Și al dracului a vorbit apoi despre nu știu ce limite, despre nu știu ce zone care ar trebui să rămână strict intime și așa mai departe. Și nu vorbea despre nevoia noastră firească de ocultizare avea argumente estetice de gentleman, se speriasă în zonele lui, nu-i plăcea al dracului să-i se vadă sufletul și carnea jignite, avea zone și limite al dracului și am discutat apoi liniștiți despre alegoria peșterii sau mai știu eu despre ce și o l-am pocnit peste bot. Și lui îi plăcea, orice îi plăcea. I-am constatat și mai apoi disponibilitatea aceasta chircită. Era convins al dracului că mutându-se dintr-o colivie comună în alta pe măsura lui de javră, ciungă, infamă și indolentă, înseamnă a te elibera. Și chiar vorbea frumos despre libertate și despre dragoste și își frutura cioturile și îl pogneam, na, na, na și na și mă gândeam să le iau la goană ca să pot plânge iar ca un bărbat adevărat, matur, a jignit din nou Până în cea mai infimă părticică A sufletului și a cărnii Dar toate astea S-au petrecut de mult Ce să mai vorbim Și uite am stat liniștit pe baltă Eram acolo Încă înainte de a răsări soarele Și acum am scris Poemul acesta Bravo mie că mi s-au dat ciorapii Știi Bascheții au niște găuri ca să intre apa și si bravo lor!